Dhe më shirë Allahu gjellëvala që u mbizotriju në pinga mërve Muhamedin sallallahu aleyhi ve sellem Mi shokët e ti besnik, mi familën ti të ndërshme Dhe mi gjitha të dhëse të ndjikë rrugën e ti me të mirë dheri në ditën e gjikimi Në ligeratën e kalume, falëm dhe qka rrëth Qastit, kër njeri ju, i eplam të mirën kësaj dënjaje Dhe se si pinga meri sallallahu aleyhi ve sellem Paralelisht me mësimin e akidës paralysh me mësimin e regullave të cilat Allahu Gjellu Aleja ka zbrit që njëri ju me shpotu e me zbatimin e tëre prejzjarit dhe nga meri sallallahu alaihi sallem vazhdimisht i ka kshilu shok të tina me përkujtimin e lam të mirës nga kjo dënja edhe ka thonë alehi sallatu vësallam e këthiru min dhikri hedhimi ledhet ka thonë përmend në më shpesh ata e cila ja u prish juve lezetet ajo e cila ja u prish juve lezetet el mot vdekja kan thon drejtatort në koment vetëm përmendja nga kjo hadith kan xerr dobi e para vetëm përmendja ta prish lezetin edhe kjo kan thon drejtator se njeriu nuk dishon kta njeriu nuk dishon se ka me vdek andaj ka thon sallallahu alaihi dhehska per mend ne di diçka di qe as keni dishim ta po shejtani u ban prej dinamikës sa jetës me haru ata ju do ta përmendni apo prish lezetin edhe kjo është e cila shifët në praktikë dhe dyta prea ditit se kanë thonë dhe tartë nëse për mendja vetëm ta prish le zetin qka thu këtë vjena jënë rrallt qka thu këtë vjene ajo në rrallt andaj në gjiratën e kalume e po më qekan parafytirue dhe sa jënë frigu se lefi pre vdekis dhe kjo për asgjot tjetër vetëm se ato e kanë ditë se qka i pretë Njeri ju kër është i një randë, dhe se diset që ka e mpret tarnën, ajlun dhe ban hajgare. Edhe shumica njëzë dhe ban hajgare si nuk i din që ka i pret. Dhe janë nga fila, që ka thënë Allahu të bareke, vëtëala. Mirë po njeri ju serios, me mendje, që ka thënë Allahu gjelluale, ulil elbëbë të zotët e mendjes, ato i friksonë Allahu të bareke, vëtëala. Sot, me lejnë Allahu gjelluale, këna me vazhduhe në këtë varkë, Dhe këna më përmend diçka prej se si shpirti i njeriu të merr nga ana e mëlaçeve. Dhe çka ka përmend Allahu xhallahu al-lim në librin e Tijna dhe çka ka përmend Allahu xhallahu alaa dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasalam trishtimin kur njeriu i merr shpirti dhe momentet kur hidhet në varrin e Tijna. Me lejen Allahu e Allahut te bareka ve taala të jetë për kujtues dhe ngjallës i zemrave. Diatorë e kanë gjujt vdjekan kiameti i vogël kiameti i vogël do që marr para si çdoj një devet me veçantë pse nëse njeriu t Allahu xhallavala ka dhënë shpirtin dhe kjo shans është vetëm një herë kjo shans vetëm një herë nuk përsëritet kurrë asnjëherë në, në shansa tjera Allahu xhallavala të ka dhënë këtë shpirt kur ta morë kur porjet nuk ta thon andaj det argumenton thonë Men qomat qi men ma ta faqad qamat qiyamatu kush vdas per ta ka ndod kiameti pse se, se mes tingna do kiameti ska ti do ska pas me prit vetem andaj na hadith te buhari dhe muslimit thot Aisha radiallahu anha kanal rijalun min al a'rabi jufat yatuna an nabiy sallallahu alaihi wasallam fa taisha kanche disa bedevi araba nomat ka nërte për nga meri sallallallisem të vrasht nëse natyra e, e shkretirës e ba njeriun të vrasht fa jes elunehu me të sea dhe e kanë pytë kur është kja meti kur është kja meti për nga meri sallallallisem e ka pasë prej metodologisë të tina nëse njeri e ka bondë një pytje shka si ban dobi ja ka dhonë një përgjigje të cila i ban dobi njerëzit kanë më rakë me ditë kura me datë kura kja meti Allah kërkujt nuk e ka të reguë dhe i ka dhën kura kja meti për nga meri sallallahu sallam e ka këshirë më të voglin për atyre edhe i ka dhën a.sallam i njesh hëdhe si tjetoje qiki la judriku l-haramu hatta të kume a.sallam si tjetoje qiki ka më i voglja dritu nuk e mërin pleshrien a për juve vetëm se aba kja meti Pra, kërë të rritë të qiki, ju kini me vdekë. Pra, për juve botë kja meti, se ju nuk këthej një më prapë. Andaj për nësëm, ja ka këthije përgjigjën, ka tjetëra onë, ja jo, atës e ka në pytë. Sepse njeri ju, qka i bandovi kërë është kja meti, nëse aj këtë vdese që këthejet më të masë. Kale rabbirgje unë, Lealli a'malu salihan Fima të rakët Allahu Gjellewala ka thë në surë e minun Thot aji, o Allah Këthajon papë Këthajon papë Pse lealli a'malu salihan Ndo shta ka me punu mirë Ndo shta ka me punu mirë Dhe kanë thënë komentatorët Dhe nuk kërkon tjetër Vetëm se më këthi qka me punu e Kjo o deman për atatët cilat Pretendojnë se me besim Vetëm teorik shpëtohet Kur se si a i që një mirë shpirti këthe e luta long, këtham të punoj këtham të punoj, se këmë dit si shkan me orë hadithet të cilat të rejgojnë se si përgjigjën ata të cilat mirën pytjen nga ona e me laqeve në varë dhe njoni prej atyre i ka dit në teori, ama aty bje pe provimit nga se pytjet janë njora përgjigjët janë njora ama aty nuk i ebës zdo kush pytjet janë më rabuk qëla asht i adhuru mjë aty Cili është Zoti jot? Ua ma dinuk, cili afëa jote? Ua madha kunta taqulu fi hadha ar-rajul. Dhe çka i thon ti për ske të burrit cili ka ardhur te ju, Muhamedi sallallahu alajhi wasallam? Na këtë e din atash. Krejtë qafira të din çë do pyetje. Aman varr, ayhat ayhat, siç ka thënë Allahu xhallahu ala. Sa larg. Sa larg ashu po përgjigj. Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli athabiti fi al hayatid dunya wal akhirah. Allahu i fërcon vete më të shakam besue Sinqërisht Në këtë dunja Uel akhira Dhe në akhira Kanë thonë djetart Mes akhiretit Dhe dunjajës është ajo që quët El barzak Që kena me fol Se periuda mes akhiretit Dhe kësaj Dunjajë është berzakhi Ber El barzak Andaj djetart kanë thonë Vdekja quët në Kur'an Dhe në aditet e pengamerit Sallallahu alai sallam El-qiyamatu as-soghra, kiameti vogël. Nëse për njëveç çdo njeri konkretisht dhe individualisht, është kiameti i vogël, problemi i on. Problemi on ku të vdesme dhe ku të hapna lamtumirën kësaj donjës, e sa çaste të shëlla janë që s'kan marrë hadithat, siç ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadith, "Inna lil-mauti sakarat", vdekja ka agonin. Sakarat është ku tit mëgullon dhe tërbullohesh dhe dgoditin sejnë dhe qëka nuk e di kuj të shkuhe se kratu l'mot që qëka thënë Allahu të barëke vë të alë se kratu dgodit diqka se diqka të godit dhe jenë i së të bëhët e qartë dhe jenë i së të bëhët e qartë me anë e me laqeva qëka është bërzakë bërzakë në gjunë arabe është penges penges ka thënë Allahu të barëke vë të alë vë gjëallë vë gjëallë bejna huma bërzakën detit i qëli është i amël dhe i qëli është i kripos Allah dhëtë këna bo bërzak penges aski nuk përzijit me këta, aski me këta bërzak kjo është bërzak ka thënë Allahu të barek e vëtë are duke të reguhe se para kiametit njerëzit rinë një periudhe cila quhet bërzak u wa e mi uaraihim bërzakun ila jo mi ju baithun dhe para se mu bo kiametit Ata janë në periudh duke prit në bërzah Kjo është periudha kër njerëzit rrinë në varezat e të tëre Kjo është periudha të cilat njerëzit priti në varezat e tëre Andaj njeri ju pa tjetër ka me kaluë e në këtë fas Djetarë thonë, el motu, hëtë mun lezin Vdekja është gjikim i prajer për janës Allahu të varek e wa taala La menasë ولا تحين مناص اش ka than Allahu xhellahu ala et tash ka perfundu ko a ikes. Vdeka os gjikemi anes Allahu xhellahu ala s ka mundi me ik. S ka mundi me ik, provoç ka provosh. E in ta ma takunu yudrikukum al-mut. Shikone shprejën e bekuar për anes Allahu xhellahu ala sa precize. Kudo se te ikni ju ka vdeka. Kështu është ajet. E in ma takunu, kudo se te jani, yudrikukum Jukapa jo Wallau kuntum fi burujim mushejede Allahu gjellewala Thot edhe nëse futni dhe Forcoheni me fortifikata dhe kalajat fëqishme Edhe atje ju vjen A e shikoni Allahu te bareke vë tala ta Qishna frikson Ja i badi fët takur O ro pëtemi kini frik për e meje O ro pëtemi kini frik për e meje se, se Pse? Sepse qështja është shumë adhështore që ështëja shumë serioze mes neve dhe anës Allahu te bareke u e teala lejse bejnë hu e bejnë hu të rëgjumen ka thënë salë Allah së më gjden janë i prejuve delë për Allahut s'ka mestinë dhe Allahut për këtis Allah e ka ndëru birja në adevit e ka ndëru s'a që mestinë dhe ati kur, kur gjahë s'ka për këtis kjo është ndër u e ka të kerramne benj e edem edhe e ka që gëtë liber për me pas njeri ju ka ta log dret Wa ta'ala qatha nallahu jalla wala kullu shay'in halik illa wajha çdo sen kamushkatrua pasftir sallahuta baraka wa ta'ala kullu man 'alayha fan çdo sen çka shifni në tok fan çka është fan është fena yefni as jo so çka se çila donja sa zbukuruar është mataul ghurur allahual jalla wala tun por yestem masrus blit çastet tona që ne ka thon Allahu xhellahu anë ka thon neve vallahi janë si blic. Sigur njeriu kur friksohet nga xhum dhe çohet, nëse ka pasur diçka mirë ose nëse ka pasur diçka keq. Mirë po kur ngritet për gjumit e marrëse keq ka qen blic. Blic qatën. Kështu është dhunja e krasa ahireti. Kështu është dhunja e krasa ahireti që, që ka përmend Allahu xhellahu anë, nahet të asila do të përmendna. Se njeriu në këtë dhunja është sikur njeriu i cili është i flet. Dhe alike me akun të minhut e hid Edhe Allah thot, kjo është ajo për cilës tike ik E kipona ndërkur ikti Ik dhe ik prej diçkajt, qka të frikson Dhe momenti kër gjo është prej gjumit, gjo është që nuk të kapi Kështu është dunjoja Na jena në ikje prej me lasës Nga sa Allahu gjalloga thonë, kjo është ajo për cilës t'i po ik Ska njeri ju me rakë me vdek Nuk ka, ka dëshirë me vdek Ka në dëshirë me jetu e përgjithmonë, edhe kjo ka qenë informata që ka dit i blisi për birin Ademit, edhe i ka thonë Ademit, hel edun lukum, ala shëgjara til kuldi, aty ju tregoj një pemë, nëse ha një pjasaj peme, kini me mejt përgjithmonë, informata që ka birin Ademit e mundonë, zdo me vdekë, edhe i Ademit ka thonë, kjo ko ka jo pema, që ka Allah me ka ndelu mës të meskëtu, që të meskëtu përgjithmonë, edhe ka hangër. Kështu njeri jo, mashtrot. Onda Allahu të barëke wa ta'ala, e ka të reguën në libën e tëjna, se s'ka mundë si kur kush me i kërë kësajna. Wa ma qe'alna li bashërin min qablik e lkhullëdë. Allahu të barëke wa ta'ala, e ka qëtësua për nga merin sëllë allahë, e se mduke i thamë, se kur kuj në prej njëzëve, se kënë adhanë për gjithë mën shmërien, e fe imitte, fe humul khalidon, anëse fdest ti, Ata kanë në metë për gjithmonë Se ka zmitë Allah këtë ajet Se mushrikët kanë thonë Në të rabbe subihi ra i bel menun E në të fritë vdese dhe të rahatohëm i piktina Allah i thotë si Asit vdese ki, ju kinë në metë për gjithmona Sigur që i thotënë sotë për muslimant Ti ishdujt me këtë dhe të rinë në rahat Thu se ato kanë në metë këtë për gjithmon Ethe im mitte Ati në se vdese Ato kanë në metë sahara Këlla, kur se si Edhe ato k Allah te bareke we teala kshto i drejtohet njerzeve ata janë në gaflet nuk i nuk çojnë kokën për fjalta Allahu e Allahut te bareke we teala ka them pejgamberi sallallahu alajhi wasallam do a o do bi izzetika alladhi la ilahe illa ent ka them sallallahu alajhi wasallam kërkoi mbrojtjen pro teje ti o i cili nuk meriton ta adhurohet askush përveç teje la yamut i cili nuk vdesu wal jin wal ins yamutun kursa al jinat dhe njerzit vdesin Kjo është pra realiteti të asaj se dhe, ka mundësi me ik. Po nëse na e di një informator se e njohërat e dinë se nuk ka mundësi me ik pe vdekjes, ama sa punojnë për atë, sa janë të përgatitur për atë, sa çojnë kokën për atë, sa çojnë për atë, sa e dinë se çka ka në varr, sa e dinë se çka ka në ditën e gjykimit, sa e dinë se sa është dënimi Allahu xhallahu ala i ashpër, kjo është ditem fetar. Kjo është ajo që e dallon besimtarin dhe mosbesimtarin. Kjo është ajo që e dhron një dhënë e ulëzuam me njeriu i cili nuk është. Iuzum kafan Allahu tebaraka ve teala, wattabu ma unzila ileikum min rabbikum min qabli an yatiaikum al azab baghtatan. Pasone, a çka zgrit prej Zotit tuaj? Min qablu, para se t'ju vijë dënimi baghta. Befas. Befas vin disenda, vdekja e kiamete. Befas. Dhinë disëndë Allahu her pas herë e dritë token Her pas herë e dritë token Kanë thonë djetarë Kiameti filon me dritët e tokës I dhe zul ziletir Ardu zil zaleha Kur të dritët toka me dritët e saj Kanë thonë djetarë Pse filon toka Pse Allahu gjëlleval e dritë her pas herë e token Her pas herë e dritët pra pe qëtësën Dhe njërëzit haroj Friksohon pak dhe haroj Friksohon pak dhe haroj një çast prej çosteve dridh dhe bota kiameti. Edhe njerzit thonë çka ka puna pse s'po ndalet? Çka ka shpuna pse s'po ndalet? Andaj njerzit janë çaj gafila si kupton mesazhet e meron. Të tima, Allahut te bareke u teala. Ekstemeral. Edhe vetima Allahu has par herë, her pas herë i xhun për me marr njerëzit muslim. La ilahu illallahu, ka than Allah, dashnë i kthehen Allahut, amma si kthehen shumica e njerëzve. Qalilun min ibadiy ash-shakur, pak një grupe vogël për ropëve të mi janë falenderus një rru andaj, kur të lezosh këta jetë duhet me të me të nxalë ambicja se shumit se njerëzve dushme pas parasish se ato janë në, në helak në shkatrim, në fundosje në fundrina të gjahiljetit kalil shikone, ku shë guptonë gjuën arabe qëka do me thonë kalil shumë pak, kalilun min ribadje e shëkur, shumë pak kuptoj e fjarën shumë pak janë për i ropë vetëmi shka fanënderojnë muhe shikoj i ropë të ketë sa, sa ja bojnë më abetin Allahot sa ja bojnë më abetin Allahot va idha dhukir Allahu wahdehu ishme ezzet kulubuhun me bo me ja përmen veç Allahun në veritën zemët të tyre kanë më rak me ja përlipak edhe demokracien edhe komunizmin edhe materialin edhe epshet edhe kështu me ra ama veç Allahun ja jo kërsesim إشمازة نين نفرين يريو فتن بسيطارك نعشت ألا بذكر الله تطمئن القلوب ما ببرمين دنا الله جل وعلا جد صعون زي مرات قطن الله تبارك وتعالى ولكل أمة أجل جدا بوبل أجل نفت شكاوش تجل تكتيم أتين فإذا جاء أجلهم أكرت ذين أجل ترى تكتيم ترى لا يستأخرون الساعة Nuk vëlohot Apo nuk ju jipët afat asni qas Andën ka thonë Irgji Thot a i cili i midhët shpirti O zëtë këthejo Njeri ju, subhanë Allah Sa është ignorant I, i do këtë ki moment shumë lark Ki moment i do këtë shumë lark Andaj Allah e ka, e ka heket demontin Këtë citin shka i ban njeri ju të shetani Apo, të gjithë një njën i preneve Shafdekin, ku me ditë kër e kam afatin Allah e thotë Ato e shofin shumë lark ونحن نراه قريبة انا يشوفنا نقاط ونحن أقرب إليه من حبل الوريد الله قال ناين مغفر تينا سدمار يشوف شك يري نندل نندل ميدوت الله جل وعلا من حبل الوريد اما نريه وشتن يران دهي من دون سينة لارك درستة الله يان نقاط الله جل وعلا كبرمين ليدنا تينا سلا يستخيرون ساعة ولا يستقدمون أس بارة aspas, e gjelën Allahu gjellëvala, kime mërije. Kjetër, që ka përmen Allahu gjellëval në librën e tina, se qatë qastë, qatë sahatë, qatë orë nuk e din posë Allahu gjellëvala. Edhe shkenstartë të cilat janë materialista, me hulumtime dhe shkrim me mundohën, me hyjen këtë kaptin, ama gjith mundohën me drama që sharake. Me drama që sharake kathen allahu tabarika wa ta'ala wa indahu mefatihu al-ghaibhi la ya'lamuha illa Allah dhe tak ajan qelsat e ghaibit tak ajan kathen venga meili sallallahu alaihi sallam mefatihu al-ghaibhi khamsa qelsat e ghaibit yan pes edhek ala zufi alin allahu jellewan surah el-luqman inna allahe indahu ilmu s-sa tak allahu asht dhia informata kathen allahu Se kur ndodhë kiametje para Wa junez zilu lë gajth Dhe kurez breqimin Kurez breqimin vetëm Allahu Gjellewala edin Wa ja'lemu ma fil arham Dhe edin se që ka në mitra Në mitra të e femrave Që ka melin të rejtire Wa ma të dëri nefësun Ma dhe të kësibu Gade Dhe e katërta Asë një shpirë se diqa ka me bon nëjësër A diqa ki me bon nëjësër Kur kus ka mundësi me pretendue, qka ka me bojë nesër, u e ma të drinë efsën bi eji ardhin të motë, dhe asë kus nuk e di, se në cilën qasë dhe në cilën tokë ka me vdekë. Inë në Allah e alimë në të khabirë, Allahu e është i dishëm dhe i informumë. Ka thamë për nga meri sallallahës e më hadith tjetër, kur Allahu dënë mja morë shpirtin njëriut, në një tokë në të cilën nuk është ajë qatë, janë njërë nj Kërdo Allahu Gjellewala mësme ta morë shpirtin këtë vend, qënë dikun tjetër dhe ta merë shpirtin atje. Sepse Allahu të bareke vë të ala ka thonë, oma të dërin e fësun bi eji ardhin të mutë. Asni shpirt nuk e dikë o e ka vejni për me vdikë. Edhe njërzit e shofin se filani me vite ka jetu në që të rëvend, ka artu një qasë dhe ka vdikë. Sepse Allahu ka do shtu me jamur shpirtin, e kështu me radhe Allahu Gjellewala i shetit ka dherët e tina. Mesa ila teter, pasi ne Allahu xhallahu xalla ka përmend në librën e Tijra është momenti se si trajtojnë me robëtina. Allahu xhallahu xalla ka caktu me lëthe të cilët na përcjellin dhe na shënojnë. Na shënojnë çka bëjna dhe me lëthe të zot më morin neve shpirti. Ka dhan Allahu te bareka ve taala wa huwa al qahiru fowqa ibade. Do Allah është ngaldnimtar i mbi robëtina. Ka pushtetin absolut mbi robëtina. W yursidu alayhim hafaza a dhe u thon kujdestar njerëz për njerëz. Allahu xhennuana ka caktuar neve kujdestar. Edhe njeriu i ka dy llojitë citje. Citën e mirë dhe citën e keqe. C'ollan se ta zgjidhë ashtu është roli i jetës së tij. Dy citje i ka. Të mira dhe të cilja Allahu hadeenahu an najdain. Allahu do diu daka na treguë. Të mira dhe të keqet. A danjeri ju shpesh kur kam dy mendime, ata vaj këta, ata vaj këta, është luftë mes tijtjes të shejtanit dhe inspirimit të mirë të amelatis. Cilan që do i jap përparësi, mvarrët prej saj na vujtja, mjerimia apo lumturia, lumturia etj. Ka than Allahu tebaraka we teala, faloula izbalaghat il hulqu. Do që është shkrujt se si njeriu i del shpirti. ذا مومنت دش کاث اللہ جل وعلا شبيرت ما أفيتل. وأنتم حين اذن ال spirito njeriu nahulquu hulquu maia alart e efitit wa antum hina idhin tanzurun ayu shikon injeriu duke i dal spiritit ne nuk e shof la spiritit pa e shof na moment intrishtuos wa nahnu aqrabu ilayhi naina mafortina walakin la tufsirun ama jos na shifne never Allahu jallawala ma malasetatina është prezant në kur njeriu i ti dal shpirti. Walakin ama ju nuk e shefni. Na nuk e shofni. Ka than Allahu Tevareke Ve Teala, "Kalla idha balagati at-taraq." Kur tivën e njeriu të shpirtin e mamajën e fitit. U dhënë se i firaq dhe e kupton se i pas ka ard fundi. E kupton se i pas ka ard fundi. Weltafatis saq bis saq dhe i bashkon këmbët. Ska ma keqë se ki moment Kërët njëri ju t'i bashkoj e komët Dhe i parajzohë ndurt Dhe i parajzohë gjuha Dhe i mirët kompetenca Dhe i mirët kompetenca I la rabbi ke jo me idhinil mesak Edhe i ban dësa pythje Allah i thot Të zot i atë ki mu këthije Të zot i atë ki mu këthije Totuament Allahu xhallahu ala detajlisht se e ka përshkruajt në librin e Tij na dhe sunetën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ka than Allahu tebaraka we teala duke treguar se si njeriu të mirë i zbritet nga ana Allahu xhallahu ala meleçë, të cilat e përqëzojnë, e përqëzojnë me të mirë dhe e çetsojnë. Ka than Allahu xhallahu ala innal ladhina qalu rabbuna Allah. Astazat kanë thon Zoti jo në shtallahu thumë më stëqamë këto një tjetër me sejlë e më shëftë dhe një sekret thumë më stëqamë pastaj kanë nejtë në trukë krejtë thojnë Rabbun Allah Zotë i onë është Allah Ama rusul, inmate, a ma kanë problemë këtë ajitën tjetër thumë më stëqamë pastaj rrinë qëta pastaj rrinë qëta dhe shlekundën wa ma Muhammedun illa rresul qëtë khalep min qablihi rrusul efe immate au kutile in qaleptum ala aqabikum الله جل وعلا محمد نكوشتار پاسی دږوآ ان سفدس ا پواروت کینی مکثی پرای فایس توای الا عقبکم فمن ينقلب على عقبي فلن يضر الله شيئا الله جل وعلا صدق. اما کوشندرن فیناتینا من هیزناتینا فلن يضر الله شيئا سنکم يبد اللهت کورجا ود ود ود ستان ایباندام ود ود ستان ایباندام ku të drëshë menhegjin dhe të banë shëjtani të bukur wasauwa wasauwa le lehumu shëjtan Allahu thot dhe jauz bukurajnë dhrimin e menhegjit shëjtani dhe jauz bukurajnë dhrimin e menhegjit shëjtani ama dhije se lejja dhurre Allahi shëjë Allahu të i bandham kur qa vëtë mëtina vëtë njëriju të i bandham ama fat njëriju më ndënë sa i lëzuar a fat njëriju më ndënë sa është i lëzuar Allahu jelle wala e ka treguar çdo sa në librën e tij. Ama njerëzit e kanë lan librin e Allahu xhallahu ala, anësh dëmijë me fjalëra të njerëzve, dëmijë me mendimet e njerëzve, dëmijë me çitjet e njerëzve, të cilat çitje vallahi çitje ndonjëherë dalin në gjuhën e oratorit, i cili ka oratorit. Çitjet e shejtanit i vendos në gjuhën e atij i cili ka oratorit dhe të nxjerr në Facebook. Në ti mendon sa e dije? Vallahi nuk është dhije. Dhije është e dije. Dija është ajo që ila të bën dobi Në momentin e fundit, dhe ki dëshirë me shku ka Allah, edhe jo me metë të knena, që shka me ardhë hadithi për nga merit, sallallahu aleyhi wa sallam. Ajo është dhije, ajo qilat të, të vendosë në njën e ardhësit Allahu Gjella wa Ala, dhe jota atatë të cilat kanë më gjitë në djerësat të të tëre. A me ki kujdes, se me zdhijës, me zdhijës sërrejme dhe dhijës së vërtet, dhe njëherë ka në gjashmëri, mirë pa Allahu tebareke wa ta'ala në libra nëtina e katë reguë se sa është se sa është e paddo bishmë të johë johëdët kanë shumë dhije johëdët Allahu jellua lezënë sura al-beqarash të mushme benu Israëil ya benu Israëil udhkuru njëmëtia allëtia nëmëtu alëjkum wala tëkulu awwala kafirin bih Allah dhëtë benu Israëil leho gjallarë yudritod o benu Israëil ju e lezëni libra Për kujtonet mirën temen dhe jush Dhe musubani qafirat e par Qafirat e par Ewele kafirin bi Qafirat e par Andaj dhe njëher Atha shë kanë dhije bon qafirat e par Përse se kanë dhije të rejshme Kanë dhije të rejshme Alledhine kalu Rabbu në Allah Zotio nështë Allahu Thumës të kamu Pastaj në atme të delëgji Të të nëzëlu alejhimu l-melaike Ju zbritin me lasë prej anës Allahu të barike Wa ta ala الا تخافوا ولا تحزنوا كيو اشا ائصلا الوسيم الله جل وعلا شكد نامره الله جل وعلا شبير تط منا ازبيك استملاچ الا تخافوا موسو فريكسوني موسو فريكسوني ولا تحزنوا لاص موسو بركلوني وابشروا بالجنه ذا بركزونو مجننتين التي كنتم تعدوا تسوت ياك برنتو الله تبارك وتعالى نحن اولياؤكم في الحياه الدنيا i lumi a i cili ja qonë Allahu gjellewala këto melache Allah të i thëjnë najna miçt e juve fil hajati dënja në këtë dënja se kini punu mirë wa fil akira dhe jo në gjënat kini qkat ju dëshiroj e shpirti dhe qkat kërkoni jau bina më njarë këto janë melache dhe sratë i zbritin shpirtit të mirë nuzulem min gafur rrahim Kjo është mirë këpëritja misafirve të Allahu të bareke Kjo është ajetët të sëtë i ka zbitë Allahu të gjëllëvala Për shpirtat e mirë Kurse sa i përshket shpirtave të kësi Ka thonë Allahu të bareke Inne alledhine të wafet humul me laiketu Dhalimi enfuzihim Shikoni tash s'kenën tjetër Të shpirtave zulumqarë Të shpirtave të prishurë Të shpirtave të papastruar, të shpirtave më hus, të shpirtave frigacak, të shpirtave cëtë se dojnë Allahu në gjellëvala, të shpirtave të materializum, të shpirtave plot më lef dhe haset dhe zili, Allahu në gjellëvala thot, inë në ledhine, të wafet humul melaike, sa i përket grupës tjetër, të cilat jaqojnë amelacot, me amor shpirtra, dhalimi e në fësihim, gjendja tira është se janë zulum qartë në vetë vetës. Valimi, në fësihim Kalu, fi më këntum Ju thonë me lacheve Ku këtë ju? Kjo pëjtje ju bëtë Se me qëfar me të lëgjie kanë jetu Që ka thonë imam të të bari ju Ku këtë ju? Me kanë këtë ju? Kalu kun në mustadafin Shikon e arshien Kanë thonë, doptje në konë ma Doptje në konë, shkëna mujtë në me Me u balafaqua e me sistemat e kufrit Kun në mustadafin Doptje në konë, që thonë doptje në konë Ndo është ta fi... Pi më shirojnë me lachët Pi më shirojnë me lachët Ama kur sësi Kun në mustat afim Pse njeri u shtë i dopt Sepse ka hupë më lidhën me Allahu në gjëllë oale I cilë është burimi fuqijës Kur ta hupe njeri u burimi në fuqijës Kun në mustat afim Ka me tonë dopt kjena kon Dopt kjena kon Pse Sepse fuqija Fuqija në dorë të Allahu në gjëllë oale Fuqija është në duartë Allahu të barëke Ska dëshimë se njeri u shtë i dopt Ska dishim se njeriu është i dop. Mir po njeriu kur a dënse për çka jeton? Kush e ka krijuar? Ku ka më shkuar? Ktu e marr fuçija. Ktu e marr fuçija. Kur ta dish se mes tie edhe vdekja është Allahu xhallahu ala, ktu është fuçija. Ktu është fuçija. Nëse ktu dridh anko, ktu është dopësia. Ktu është dopësia. Kur ta dish se kimu taku me Allahun xhallahu ala, dhe ti qen më lasht desa të japin për gëzimën. A nuk shkohet nat ana? T shkohet vallahi. Mir po Mes kësojna dhe realitetet është bindja Dhe jo informata Na këtë i dina së informata Mirë po këto është bindja Se sa njeri është i gatshëm Me shkuet e ka Allahu gjëllë Gjëllë wala Kalu elem të kun ardullahi wasia Me lotës të ju bojnë dëmand Mos rrejnë Dhe mos në gjërë një palavrë Asështo ka Allahu të gjën Asështo ka Allahu të gjën Fe fë tu hajëru fiha Dhe me gjëtju në vend Dhe me emigru të ajë vend Të sërën të فاولئك ماواهم جهنم الله اصرف عنهم دبسيا اصرف عنهم مدوكسي فاولئك ماواهم جهنم سكاهي جارم فين الله جل وعلا سكاهي جارم فين الله جل وعلا فاولئك ماواهم جهنم الله يتفقديمن كان جهنم وساءت مصيره كفن الله جل وعلا ايات كثير ولو ترى اذ يتوفى الملائكه ولو ترى اذ يتوفى الذين كفروا Si kur të shihje Atatëse të kanë bëhë kufër Dukë ja u morë shpirtat me lachet Dukë ja u morë shpirtat me lachet Jatë dribune u gjuhe unë I godasin në ftyra Me lachet i godasin atatëse të kanë bëhë kufër Në ftyra Këto janë ajetet Allahu gjellëvala Ajetet Allahu të bareke vë të ala Nuk janë fjallë të njerëzve Këto janë realitetet që i gazbit Allahu të bareke vë të ala Kumendja s'ka mundësime të përtu ati ku mende nëse të portan vetëm, vetëm se ka marrë me palavra dhe me gënjeshtra dhe me filozofia ja të vribu kanë mi godit këto varezët të cilat nevi në dukun shumë qeta sa njeri ju dënohet në ta sa njeri ju dënohet në ta u e dëbarahum u e dhuku a dhabel harik ju më shojnë prej për para dhe prej për mas dhe ju thojnë shino, shione dënimin e flakës Shionë dënimin e flakës Kanë thonë ibnë këthiri Walau të raja Muhammedu Halu të ufje l-melaiketi Arwahë l-kuffari Lera e të emran adhimen fadhi an Munkera Si kur të shifte o Muhammed Gjenjë kër ja morin me lashën shpirtin qafirat Kishë me parë një gjenjë dhe shumë trishtusin Allah i thotë Për nga meri sallasem Po kjona ne drejtohët neve Po kjona drejtohët neve Ka thonë për nga meri sallallahu aleyhi sallam Në një hadith të së në ka nxjerrë Bara ibn al-Azib, njëri një prej sahabëve të pejgamberisë sallallahu alaihi wasallam, edhe më këta që na më perfundua, ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e tregon gjendjen e besimtarit, dhe gjendjen e munafikut, dhe gjendjen e çafirit, se çfarë gjendje ka me mëlaç. Dhe çfarë hisabe çoron dhe ka mes debatit tina dhe mëlaç. Kjo është pozita më e vështirë e bilirit Ademit që që ka thonë për nga meri sallallahu a.sallam le u nëgja minhu fe ma ba'dehu ejsar nëse shpoton që këtë moment krejt që ka vjen mas është ma e lejt nëse shpoton që këtë moment që ka të vjenë mas është ma e lejt nga se nëse shpoton për e këtina për e kësoj dhe je përgjitën e duhur me loqeve Allahu të barek e vëtala ja letëson ma vonë për nga meri sallallahu a.sallam ka të reguën hadith se besimtari besimtari i mishëron dhe i eftëson akidën dhe sënë edin dhe nuk mbetët teori në kokën e tina e cila nuk del i ashta me ndjesë tina sepse munafiki munafiki si që ka përmen për nga meri sallallahu aleyhi sallam i humbët përgjitja i humbët përgjitja dhe nuk e din që ka mjë thon me lache nuk e din që ka mjë thon me lache thot për nga meri sallallahu aleyhi Vësallëm Vinë me lachët Të kënjeriu dhe amorin Shpirtin Dhe përmi amor Shpirtin Thot për nga meri sallallahu aleyhu sallam Tuftahu lehu e buabu sëma Vinë me lachët Dhe i qjellë Dhe i qjellin Dyrë e qjellë Kjo është gjendja e besimtarit Ndë gjëne gjendër e besimtarit Nusim Allahu xhallahu wala, çt na bojë ksa grupe. Hadithën e ka dhënë Barra Ibn Azib, thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, çel çel kandyr dhe i çelin me laçet e Allahut tevareke u teale. Dhe ja falin me laçet xhenazën. Dhe ja falin me laçet xhenazën. Rrëthojn: "Wa teja'alu fi kafanin min al-jannati wa hanut min min al-janna", dhe i bin çefinet për xhennedit dhe disa parfume për xhenneti. Dhe të kërëgjumin ha Rawa i hun tajjibë Dhe dalin prejtina Disa erra dhe disa aromat të mira Kjo është besimtari I cilja ka besimin e pastor Dhe veprat e pastra Dhe i ka pasflik Allahut Tabareke Wa ta ala Thumë të këduha l'melaikatu Fi rihlin Fi rihletin alawijetin kerime Dhe e morin Dhe e dërgojn Në një shëtitje Dhe një njëtje Dhe i të Allahut Tabareke Wa ta ala Kure ngritin lartë, pysin me lachet e cilat janë atje, kush është filani? Kush është filani? Për kanë jeni të kërku e me qelë dhejrën? Thotë për nga mejdi sallallalli sallem, i thojnë me lachet, fulan ibnë fulan, filani djali i filanit, dha ta e njofin së është përbesim të ardhe, sallahu gjëllëvala ju të regonë, dhe aqelin dhejrën. E kështu me radhë, qëllë pas qëllë i deris atë mëri të këllohu të barëke wa ta'ala dhe i thojnë dhe thotë allohu të barëke wa ta'ala kush është filani dhe njëfë allohu gjellewala për me pasë dëshmin para robit dhe para melaceve thojnë filani biri filanit thonë shkrujën i robin tem të këllijin shkrujën i robin tem të këllijin ku ka thonë allohu të barëke wa ta'ala wa ma edhrake me l'illijon qëka të bandë me ditë qëka është illijon kitabun më rëkum libar i shënuar me numra, preciz jesh hëduhu lë më kërrabun dëshmitar janë të afërmit kushan të afërmit, shto me lachet të cilat e morin besimtarin dhe e morin shpirtin në mënirën mëtë mirë dhe e përkëzojnë mënirën mëtë mirë dhe e cojnë të ka Allahu gjëllë u hala dhe thëtë Allahu të barëke wa tala Zvritë një robin tëmë në tokë Zvritë një robin tëmë në tokë Se prej tokës e kam kryuar Në tokë kam e këthia Dhe prej tokës kam e rinjallë prapë Dhe prej tokës kam e rinjallë prapë Thojnë, me lashët Fe jes adune biha, fe la jo murrune Biha, alal me laimin me laiketi Illa kalu ma hadher ruhu të tajibë nuk gritën ndonjë shkallë për qiellve vetëm se thojnë, shka ko ka sa thojnë çka koga ka ky shpirt sa errën e mirë që e paska çka koga ka ky shpirt sa errën e mirë që e paska bi ahsani asma'i allati kanu yasmunha fi dunya dha thirr me emrin më të mirë t'i çin e ka pas në dunjë e thirr me emrin më të mirë t'i çin e ka pas në dunjë deri sa e zbritim prapë në tokë dhe vësin pyjet t'i çin e ka që këtu e prej anës Allahu të barëke vëtala mërë rabbuk i thëjnë kusha zoti jatë thëtë rabbi Allah thëtë zoti jam është Allahu e lëdhi la ilaha illahu i qili nuk ka të dhurun por vestina wa enë Muhammeden Abdullahi vë Rasuli dhe Muhammedi është rabbi Allahu dhe i dërguar i ti këto momente ka thonë për nga meri sallallahu e semë Ja momentet te cilat ka than Allahu xhallahu veala yutabbitu Allahu alladhina amanu biqouli thabiti fi lhayati ad-dunya wal akhirah. Kto ka thanja momentet kur Allahu xhallahu veala i forcohen ata zed kan besue me fjalen e fort ne dunya dhe ne ahirat. Kto jan momentet te cilat me laqet ja morin shpirtin shpirtet besimtar dhe e pargzojn me tmirat te Allahut te bareke veala kurse sa i perket Shpirtit të keqë. Thotë për nga melli sallallahu aleyhi sallam. Dë gjohën të malkime dhe erra të kësia. Vinë me lasët mja mordë shpirtin. U khrëgji e jetu hëmë nefësul khabithë. I thojnë, dilë o shpirt i flishtë. Fe të të farra ku hu fi gjësët. Mundohet më më shefë në trupë. Dhe nuk donë me dalë. U khrëgji, i thojnë, dilë për këti shpirtit të flishtë. Dilë për këti shpirtit të flishtë dhe ngritin drejt qellëve të Allahut te bareke وتعالى dhe i thonin qela dera thonë çka është kjo errë keqe dhe kjo errë e flliqt thonë filani biri filanit dhe ja dërgojnë prej mallkimeve të Allahut te bareke وتعالى dhe ja lexojnë fjalën Allahu te bareke وتعالى la tuftahu lahum abwabus samai wala yadkhuluna al janna ata pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka lexoi ayetin nuk ju hapën dhirët e qëllën nuk i pranojnë me lachët nuk e pranojnë me lachët sepse i ven era e keqe ka thonë venga meri sallallahu sallam dhe alezhojnë ajetin Allahu te barek e vëtala nuk hapën dhirët për qafirat u ala e dhkullu në gjenne dhe asë nuk futën në gjennet Allahu në rujtë asë nuk futën në gjennet hatta jeli gjel gjemelu fisem mil khijat kur, dhe rikur dhe rsa depërtoje devja për birën e gjelpanës Kur kam e dhe përtu devja për birë në gjitë panës? Billahi Aleik Po shalohin, kur kam e dhe përtu devja për birë në gjitë panës? Kur nuk dhe përton? Kur nuk dhe përton? Thotë Allahu te bareke wa tala ta Me lasëve të tina U këtu bu kitabe hufi si të gjin Shkru në robin tem Të kë libra e qëla quët si të gjin Si të gjin është e kundërta e librit e lijon Kitabu më markon që janë të shënuar emrat e xafirëve, të cilat kanë meufut në zjarrin e Allahut te bareke ve taala. Ka than Allahu te bareke ve taala në ayat, ky është hadith, bes Allahu xhallahu ala ka përmend në ayat, "wa men yushrik billah." Shikoni se pashkon Allahu xhallahu ala gjëndën e mushriket, "wa men yushrik billah." Kush i bashkit Allahu xhallahu ala. Njerëzit shirkun e zënë çëshen më të vogël, dorse Allahu e zënë çëshen më të madhe. Njerëzit sherkon ezojm çëshen më të vogël, ndërsa tek Allahu xhallahu anah është çësia të më e madhe. O ai me ju shirikullah, fekanma kharra minas sama. Osh sikur më ra prej qieullit. Nga sama elashët e hudhin prej nart poshtë. Prej nart e hudhin poshtë. Pastaj Henes fillon llogaritja e tij. Allahu xhallahu ka thon, osh sikur muhed prej nart, fe takhtafu at-tayru të dha yakumi shpendit au të hui biherrihu fi mekanin sahik apo sikur me mor era në një vend të larkët kjo është gjendja e qafivit nuk e pranojnë me lachur nuk e dojnë me lachur nuk e dojnë Allahu të bareke vë të ala në hadith tjetër këtën për nga Meri sallallahu aleyhi sallem kër t'i vejnë e momenti fundit kër t'i vejnë e momenti fundit besimtarit Allahu të bareke vë të ala ja qonë një melache meftir të zbardhë e tila është e bukur në shikim e bukur në shikim dhe e përgëzohu në besimtarim dhe i thot përgëzohu në një vend të bukur në gjennet dhe i thot shpejtomni shpejtomni dhe të allahu të bareke ka thonë për nga mejri sallallahu a.sallam fe men e habbe lika allahi e habbe allahu likae a i cili e don takimin me allahu allahu e don takimin me ta pasaj ka thonë Kur që a fili të vene momenti fundi Allahu ja qënë disa me lache Me ftyrat të nzime Me ftyrat të nzime Nuk ka mundë si njeri u me shikue Prej fotografisë të ashë Për shka e kam Tutët me shikue Nuk dënë me shku me ta Nuk dënë me shku me ta Dhe ja mori shpirti që ka orë hadith Intizean Intizean Si kur kur e hek Therën prej Prej sufit prej leshit, nuk dënë medal, të nga me edhe sëllë Allah e se më thotë, fe men kërihe lika Allahi, kërihe Allahu likae, e kush e oren takimin me Allahum, edhe Allahu e oren takimin me ta. Kjo është zendje, se ajshë a radhi Allahu anha, i ka thonë, ja Rasul Allah, kejtë friksojmi prej vdekes, ka thonë nuk është kjo, ka thonë kërti shofe me lashët është puna, nëse i vinë me lashët e mira, do në me shku ka Allahu e nëse i vinë me lasë të dheqqia nuk do në me shku ka Allahu të bareke u e të ale andaj për nga meri sëllëllare sëllëm hadith ka thonë pas kësajna është gjithë shka ma e lejtë nëse është besimtari nëse është besimtari cili përdjidjet me përdjidjet e dohura dusim Allahu në gjëllëvala me nëvoj prej tëre atër pas gjithë shka është ma e lejtë kurse të zendja tjetër e munafikit ka thon, Munafiki është ajo për cilës, cilës Na du të më friksu e mas shumëti Se dhe qafiri s'ka mund si më përgjith fare Emmel munafik Sa i përket munafikit Fejakulu Se miqëtun nëse jakulu në kaulen Fekultu I kumë dëgju e njerëzit Duk e thanë diqka edhe unë e kumë thanë si ata Pasimi qërazi Pasimi qërazi Nuk ka dëshiru me jetu e me Ligjet e Allahot Nuk ka dëshiru e madhuru ma allahu në gjellewala Nuk i ka pas frik allahu gjellewala Qish duhet Andaj thot ahin ah Të nga meri së sen thot Thot ah ah Se mi të nëse e kuru në shejë I do gjështë njës të thonë diqka Edhe unë e thosha si afta Shikoni i hupin përgjigjën Shikoni i hupin përgjigjën Mirë po në këtë dunjo i ka dit Andaj ka thonë i bënkajimi Në komentën e këti aditit Këto është problemi Këto vjen në të rëndësi e akides akimë mundësi mi than në kejti dina këta, Wallahi në kejti dina këta, amë momentin e fundit momentin e fundit nuk i apë këto përgjige zonjani andaj Allahu te bareke Allah i fërëtan sepse s'ka mundësi mu fërëcu e birja dhejmit dhat ju thëbëtu Allah, Allah i fërëtan Allahu jelle wallë ka than ittëbiu ma unzila ileykum mërrabbikum من قبل ان ياتيكم العذاب بقته para samiuard Allahu jalla wala am dnim befas et athot nariu au taqul nafsu ana ta tho yashpirte shikonat rishtimat shi pashkun Allahu sa kamethon birri ademi law ant taqul nafsu ya hasrata ma farradt fi janb Allah oi meryun sa mangat paskamchen na urdhat Allahu jalla wala Ja hasrata ma farratu fi gjembi Allah Osa i mangët pas kam qen Në urdha të Allahut Vë kun të minësë akhidin Dhe pas kam qen për e hkare gjive Au të ku Loh ennë Allah e hedani Apo kam e thon Asi kur Allahut të këmë këshë u të zuhe Ja ta shëtë të tija ala kiko Loh ennë Allah e hedani la kuntu min almuttaqin kisha shen prej te devotshme kisha shen prej te devotshme shikoni isha shpeson shpirti kur zdese amma allah tebaraka we teala nuk ja jap edhe nje her mundsin allah andaj allahu jalla wa wala besura mu'minun e ka perment seriozitetin e besimtarit seriozitetin e jetas afahasibtum anma khalaqnaukum abatha wa annakum ilayna la turjaun oju njërëz, a me ndoni se ju kemi krijuar për me lujtë, e për ne po hajgare, lëse ju të, të naskin i më këthije, te alë Allah, i lartë është Allahu, mi ju pas krijuar për loja. Vama khalëq të lëgjinnë me valë inëse, illa li abudunë. Si kam krijuar njërzit, asë gjinët posë me madhuruar. Posë me madhuruar, në këto momente në duon këto përgjigje. Jeta jonë, jeta jonë, Këtë të qasë të blitë shka i kena Këtë knatësia të blitë shka i kena këtë dunja Janë për këto momente Për me fitu është përblimin Allahu të barëk e wa taala Dhe murujtë për e dënimit Allahu të gjellewala Bajonë me lehen Allahu të gjellewala Në përshkrimet Në liziratët e arshme Lusim Allahu gjellewala, që prej të gjellewala Qëtë në bojë për e besimtarve të zilat I thojnë Allahu të gjellewala Rabbi Allah Zotja em është Allahu të bar وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلاَمِ دِيناً فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الخاسِرِينَ فيا تك الله جل وعلا është vetëm Islami kush kërkon fe tjetër por vetë feja sallahu xhallahu ala Islamit ai është vetë i humbur lutim allah xhallahu ala mostaboye për të humburrë do të përgjigjemi me laçës se pejgamberi sallallahu alaihi salam ka qenë pejgamberi yon me pasim me pasim dhe jo vetëm me pretendim قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ثوى نسأله دني الله نسأله دني الله passam ni mua passam ni mua يدن الله تبارك Dhe lusim Allahu në gjellewala që të nga forcoj e kompë në moment të të fundit dhe lusim Allahu në gjellewala që të nga boj e vebrat të fundit vebrat më të mira prejet të ston lusim Allahu në gjellewala që të ndakuj me pengam edhi sallallahu aleyhi sallam duke të qenë pasus të sonet të të tina wa sallu Allahum ala nabijina Muhammedin wa ala alihi wa sahabetihi e gjmaim